بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شكores ndruar fillimisht Allahun e falenderoim per te gjitha te mira qe na i ka dhen dhe gjithashtu zotin e madhruar e lusim qe lavdata dhe bekimet te dit jen mbi muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familje, në shokët dhe të gjithë ata që jenë dikë nga të rukë dhe në fundë të ksej vute. E pas kësa i hyrjaje, me lejani që gjithashtu që përshëndesë me përshëndetin e bukur të ngrahët islame. Assalamu alaiikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në transmitimin e drejt për drejt të emisonit tonë që ka thot feja dhe si kur që e keni të njuhur, jemi duke trejtuar një tem që padushim na se çon të gjithveve, na rrezikon të gjithve dhe jemi të interesuar që të njihemi me atçë na rrezikon, të njihemi me atçë që përbën një rrezik të madh për neve e që janë dukuri të negative. Vet fjala dukuri negative neve ne hap të kuptojm dy gjëra. Dukuri një gjë që është e përhapur, nuk ka të bëjë me rast të izoluar, dhe negative do të thëjë që është e keqe e shëmtuar, do të thëjë që nuk është në dobin ton. Në njerëzën kërë flasim për dukurit negative, e, zakonisht, e, mendja u shkon tek ato që jenë më të dukshmët që jenë do shta më, më të shëmtuarat për njerëzit se korë bje fjalla për vrasjen, bje fjalla për e, pjene alkoholit, drogës, e gjireve të tjera. Dhe pa du shumë se edhe ne pajtohemi me ta se këtu e në dukurit negative. Por e në këtu dukurit e vetë me negative që neve në rizikojnë. A duhet vetëm për të të të flasim apokall të tjera? Nene, me sënë e kaluar, kemi tretuar një dukuri të shëmtuar negative që pak njerës flasim për të. Ma dje, kam një përshtypje se nga përhapja madhe dhe përshirja e madhe njerësve në këtë dukuri ka filluar që të bëtë normale. Fjale është për zilin. Dhe kemi sjaruar kuptimin e zilis në islam. Qka është që, Uh, dikuj t'ja keshë zili, nga se dhe në këtë rast njerën përshambull mund t'jen të zhytonë zili, po mos të pranojnë, se janë të prekur nga zilia. Në kemi tretuar temën që ka thot feja për zilin, dhe në kuadrat të se kemi përmandur dhe kategorit e zilis, dhe kemi përmandur rezicet, dhe në fond im munduar që të përmandur në disa prej uh, shkacheve, mënyrave, të satë me Lena Laje Leuala në ndihmojnë që të largohemi nga zëria dhe të jemi të mbrojtur prej saj. Edhe son të jemi në takim me një dukuri tjetër të radhës, që gjithashtot i nxënë në masë të madhe dukuri së parë. Në qëfar aspekti i nxënë? Nxënë në aspektin e mostrejtimet të njerëzve si dukuri negative. Êshtë të shëmtuar, fatë këtë që shumë pak nga njerëzit shpëtojnë nga, nga aje dukuri negative, jenë të përshirë masa të shumë të atë njerëzve, kategoritë të a qetësisht nga përfshirja e madhe njerëzit edhe kësaj rande nuk e ndiejin fatketësisht nuk e ndiejin dhimbjen e madhe që shkaktohet përmes asaj dukurie negative nuk e, nuk e analizojnë rrezikun e madh të kësaj dukurie në momentin kur e përhapet në mes në duhet të njerëzve andaj ne duhet ta trajtojmë këtë temë duhet të flasim për të dhe duhet gjithashtu që të mundohemi që kjo dukuri të shndërrohet në raste të izoluara. Epse ju edhe të ruajt, e pse ju adat të flakë tërësisht që Zoti na ruajt ë nga e keqja e saj, nga së në qofse përhapët, padyshimse të gjithë ne do të jemi viktimat e saj. A thua vall për cilën e, dukuri bëhet fjalë? Fjala është për dukurinë e pergojimit. Për gojimit. ë njerëz që sot fatkeqësisht në kohë tubim Nuk ka ndej, nuk ka takim të njerë që takohen, dë njerë, tre njerës, dy gra, tri gra, sa më nënëci nëmri, ku takohen, me që fa rrasa të takohen, nuk ka më nënëci dhe sa njihen. Ajo që i karakterizën këto takime, ajo që i karakterizën këto komunikime të njerësve, ajo që i karakterizën këto të vime është përgojimi, marja përgojit e tjetërit të folërët për të metet e dikujt, të folët dhe të nënçmuarët e tjetërët. Dhe fatë kësë si është kjo, subhanë Allah, rralë ndodhë që të gjini e dikone që të shpatash nga keqe e përgëjimit. Dhe kjo dukëri negativë e shumëtuar, e që do të trajtojmë sonë të melejnë Allah Gjellewale dhe kuptimin e saj. Nga se nga njerë njerë nuk e kuptojnë saj e që bëjnë ata e shpërgëjim, por nuk është më rë Njerëzit e trajtojnë si till apo jo? Nuk këmë e marrancin njerëzit apo pajtohen me nesër dashkë për gojm apo jo? Kjo nuk ka më rëndësi. E rëndësishme është se çka thot feja për ta. Si përkuvizon feja jonë Islami për gojimin? Gjasë ne nuk do gjykohemi për Allahut azhian në bazë të kuptimeve tona. Nuk do gjykohemi për Allahut azhian në bazë të sqarimeve dhe shpjegimeve dhe kuptimeve të njerëzve, por do gjykohemi në bazë të kësaj feje. Në bostas e shejka e armete Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Duke u munduar që të japim për kufizimin më të mirë të mundshëm të pergojimit, më më përmbledhës, më të shkurtër. Atë pa dyshim se ajo më e mira që mund ta përmend më këtë rast me këtë rast është pikërisht definimi që i e ka dhenë i dërguari sëllë Allahu sëllëm përgojimit. Andaj e kampytër për i gambeni në sësëm që farë është përgojimit. Muhammed e se më ka thënë të a përmendë dëshë vlaun tëndë me atë që a i e uranë. Njerëtën që o ditë ka unë, o dërguarë Allahu të. E në qofë se e ka atë që me te përmendë, unë së përshpifi për të. Unë po e thëma që e ka i tërguar i sasë më tha në qovë se e ka, fakat i këtë bëte, e ke përgojuar, e në qovë se nuk e ka, atër ke shpifër për te, përndaj, të përmendësh në mesin e njerëzve, të përmendësh në prezint në ndokujt, të përmendësh në ndokun një të metë të vlau të ndë, të motër sëndë e muslimane, të në një personit saktuar, e që aj e oren që të përhapet ajlajmë, a i e urrën që të flitet për ta ashtu, a i e urrën që të thuet për ta ashtu, a i urrën këtë. Dhe në mëmendin kur ne, në mos prezet në këti personi, flasim kështu, ne e përgojot. Kështë e fjola gjibë, apo e vje, nga fjola gajibë, nga fjola dhe që njeri nuk është prezent, të flasësht për dikë, që nuk është prezent, të flasësht për e ngaibë, për vetin e tret Për atë që nuk është në mesin tonë. Dhe qëfar të flasësh për te? Të? të flasësh atë që a i e urën, që a jetë litë për te. Dhe kjo është shumë rëzikëshme. Allahu Jalla Jalalluhu thotë në Quran, وَلَا يَغْتَ بَعْدُكُمْ بَعْضًا Masë e përgëjën e njëri tjetërin. أَيُّ حِبُ أَحَدُكُمْ an ya'kulu lahma akhihi maytan fa krahatumuh wattaqulla mos e pergjoni njëri tjetrin ha mos vzol dikush për ju është i kënaqur pajtohet ça taha mishin e vllaut të tij duke qenë vdekur ju padoshim këtë u rani ne keni frik Allahun ndalgon nga pergjoni Kështë të Allahu thëtë nësurën e l-Hujurat. Që ka sa të shëmtuar e konsideran Allahu Gjalli Walla përgojimin. E krahësan të folurit për ndokë që aji e orën këtë folur. Allahu Gjalli Walla këtë folur për të e krahësan me të ngrenurit e mishë të ti duke qenë vdekur. Nëngrenje e mishë një një, një një një një të është haram e horretur. Përse gjale, përse për së gjallë, për së vdekur. Prandaj ne e urren këngënin. Pse ata nuk e urrin për gojimin? Qani për gojimin mund të bëhet, mostrado shumë thjesht mund të na duket, por është për gojim. Dhe më pasuja shumë shumë shumë shumë të rrezikshme për neve, për fen ton, për për, për Për, për ahiretin ton, për, për, për imanin, besimin ton. Ndaj, njëhere Aisha, radiallahu anha, për një grua, tha, në prezins të Muhammedis osërem, tha, sa është shkurëtër? Së këptimim për ta në në që muar, pa, sa është shkurëtë kja? Dhe pa të shimë, a ja uërën këtë cilësim, se është shkurëtër? Nuk e danë? Qëfar tha pegamiri sësërem? e ke thënë një fjallë të cilën e qofë se e përzim me ujn e detit të naturëbulën të. E paremendojnë qofë se e fjallë bie në zemrë ndo ku i për neve, qëfar do i bëndë? Allah në rruajtë. Për ndaj, kjo përgojim që sot është përhap, pat ke të cishës, ka përfri kategoritë shumë të atë njerëzme. Rrinë dy njerëz me zvete, dhe kalon pran dy njerë. Hiç pa pas tim. Çfarë kë? Çfarë? Këshë po dire diçka. Këshë po bën. Po çka po për përzihesh? Pse po flet për njerën pa nevojë. Hajnuk po, haj po kalan rrugës vetë njerë. S'ka punë me ta. Çe kë shu kë çsh ulë çe. Këshë unë me dikush. Çe kë kë çsh lat. Po pse? Pse po përzihesh në çlimit të njerëzve? Pse po flet për ta? Po sa të ngrihet këto personat që kanë me te, vijnë teatri. A, i shëtunet me filonëna, pa më bërëse më ka lehoda lajre që një që një që një për një punë. Subhanallah! A i më bu më një këtë vlerësim të një, a ka të që e urenë? E pëse për fletë i shka që urenë lajët, për fletë për te duke mosin e prezënë? Pëse për, për fletë i shkëtë? E duhet të e më që gëndjerë vë lajën e nuk i kur të me një, një fjallë, për janë, janë me pasohet rana. E duhet që t Ka shumë fjallë, ka shumë vepra, që për ne mund tjenë thjeshta, por në që fësa ato, në që fësa ato, i krahasojmë, apo në që fësa ato, dëshërëm të, të gjykojmë, me gjykimin e fesë, dalin të shëmtuara, të shumë dalin të shëmtuara, dalin me pasoja fatale për një rime në lënë nërvojtë. Që ka a i shërdhë dhe lënë, nuk i kushtë të vebërja se në fjallë. Sa, sa e shkurt, sa e rëthojmë nga përdikonë sa e shkurtë, sa e gata, sa e trashe, sa e hollë, ditë për ditë ka i qenë herë. E një fjallë e tha. Dhe tha i dërguar i sa o sallem e këthë një fjallë e cila po të hu dhe i ndeti. La ilahin e Allah. Po të hu dhe i ndeti, do të atrazën të detin. Sa të tërbulant të këtë detin. Andaj, do t'i me të kujtësërë. një njënit e ere të këpëgambeni sërë Allahu a.s. Al dhe e pranë një krem që e kështë e bërë. E pranë një krem që e kështë e bërë. Dhe gjukimi ishte që të egzekutuar. Kështë të të shumtuar, e bërë një krem të shëmtuar, të jetë matë. Dhe nuk ishte mënyrë të tëtër për të, të shpëtuar gjukimit për e të egzekutuar. Kështë mënyrë a vetëme që euh, e tip të, të gjukimet njëri. Dhe o egzekutua. Atër e disë njerëz ishë duke e cërë me pejgamberin sërë Allahu A.S. Al dhe thanë, ata duke pësitua me zveti. Thanë, pëse filoni e pranë i fajnë? Dhe i së o egzekutua si një si një kafsh, o egzekutua një të mërshme, falen për njërin që i kështë të vdikë, pëse pranë i fajnë? I të reguari, së të rësëm heishti, nuk foli kur kaluan pran një vendi, aty është një kafsh e ngordhur, është një, një, si pa transmitimive, një txap apo dhij e ngordhur, është ngordhur. Atër i dërguari Alehi Sratusam tha, ku janë filoni dhe fistejko? Tha, ja ku jemi dërguari Allahut? Mohamedesam tha, ju dy, hanin nga këtë softin. Ato që dëtën, përshabu e s'fjallë, Ha në laut, falë të dërguar e laut. Kjo, kjo, kjo e gjallë për të ishte në kajat. He le me e ngordhur. Fjalla bëhet edhe në transmitim tjetër për një gëmarë të ngordhur. Ha i gjallë e, gjall e në kajat. He le me e ngordhur. Se të hajmë nga kjo të softirë? Tha Muhammedi së sërëm, ju keni ngrënë, dhe që më të rëndë, më herët kërë folet për vlanë e juaj, se të ishtë ngrënë nga kjo të softirë? që të është të të smetuar, se në kone pejgamberi sallallahu alesallem një dit, kështë e fryër një erë që kështë një aromë të rënd, të pa, të pa këndshme, këndërmën të me dërëtet me një erë të, të rënd. Në dërguar e alehi sallallahu alesallem, a e dini se qëfar erë është kja? A e dini qëfar erë është kja? A sabët e pejgamberi sëmë thënë, nuk e dim, allahu dhe i dërguar e ti e din Ta kjo është era që del nga goja atyre që përgojun të tjerat. Nëse ndo këndojmë këtë erë, për të thënë që nga senaën mbushur vesh të hund, e syt, e gjitha me, me, me erë përgojime, tash më na duket e këndshme, aromatike, nuk na duket më e etë që ndermon keq, patjetër. Përgojën vllau vllau, motra motra, përgojën njerëz me zvet, akrobat me zvet, për, subhanallahu përgojën Nipi, dajnë e vetë, daja nipin e vetë, agjën e vetë, djarën e agjës vetë, me zvetë e njerëzit, familje, të merë, shoku, shokut, nuk e përhapë të metat, edhe ta gjithë më në emërë të, asaj që veç të jti asë kujë me se të reganë. Pse pëjtë të reganë? A jik na që ty dikush me të i përhapë të metat e tua? Qësë një nuk për mundu të me embullu të metin, ka gabu, ka rëshqit, për mund Ose ka buq gabim, sa nuk e kshillon vetëm anel fal. Mendaj kjo gabim. Do ka shërdh të bëj. Por të tjerë bën politikë, sillemi mirë, busheshim, ke se s'ka asgjë, ndersa pas spinë pastaj u aponojmë, u aponojmë mirë, apo duke përgojuar duke përhapur të mëndet të yunë, duke nenchmuar, duke i bërë që të bëjnë objekt tallje për të tjerët, a nuk kësht kë krem? Allah na ruaj. Shikoj kështu si është vesh. Shiko se si ka vënë skat. Shiko shiko ku si. Pse ne çmoim? Pse i pergonë Erzat? Andaj, çfarë doli emetë që ka ndonë kush? Çfarë do qoftë ajo? Ja? Është ndaluar për hapet. Është ndaluar të flitet për të. Është e ndaluar çë të diskutuohet rreth saj në tubimin e ndaj. Para vëç Në qovë se ka arsye të ma dhe fetare. Arsye që nuk mund të arjetë ndryshe, po të gjësë e flasë. Për shambu, një njëri nuk është besnik, nuk është korekt. E kam përvu njerëzit edhe nuk ka dal njëri besnik, mashtron shumë. Vë qenëresht, në qovë se është partner me ndikebë në biznes. E mashtron, e të rathë thanë. Dhe vje dikush dhe nga thot, më falë, hojë, më falë të njerim, më falë të folan, më falë të vetë ty. Thot, unë e kam një oferë nga filani, që të bëjë biznes me te. Po nuk për një mirë, që farë të mërmeni aty për këtë punë? A të futëm te? E, këtu nuk është gabim të themi jo, përmendimin tamë jo më sëfot, së futë, nga se të të tjiret kam përvoja me te, dhe të tjiret kanë dështua dhe kam pësuar keqë e tjerët do të tëtë të i ka mashtruar. Dhe përmendja e kësoj të metën, në këtë rast është edhe mësë dashme. Nga se dëmtohet tjetëri. Në qovë se jam shivëm këtë metë, e dëmtohet tjetërin. A në këtër për të mbrojt një musliman, për të mbrojt një biznes, për të mbrojt dheqë, që nuk mund të mbrojt ndrysh e? Eh? A tërë këtë rast lehot. Ose dikosht të ka bërë pa dre për këtë ankesë, për këtë, për këtë adresë. Për Malmagja adresis nga ana jote, drejtuar atij që është është kompetent menëjukët e adresojë çdo ku, jo zdojko, njo, ku të shkoj me Përmand, a çka më ka bëu Fironi? Jo, më shefe. Por ti ashfaqesh ja diku që është kompetent për këtë, nuk prish punë. Për shembull, ë një njerëz ë i jesh bëj adresin nga shefi 10 punë. Padrësi ka po. Sa të më ditë cilëimin fetar për këtë punë. Çfarë të bën si cillet? Ne vijë tek hoja dhe thotë hoj, un jam punë dhe shefi më kso më padrësi. Çfarë të boj? Në këtë rast hoja s'adequat më ndihkë këtë problem, ka se do të më bëj zgjidhje. Por jo ti s'kam, ka të s'kam, tu të apërmend të mëti në këtë shef të ti, drejtorin të ti ose dikujt tjetër të të apërmend, vende pas vend. Çka e intereson ktimi a treguat më ndër këtë? Çka e intereson? Çfarë pune mund bën në të bën kë? Me ndihmë të kujdesshme. Edhe aty ku lejohet, ne i është teti kufizuar. Është për hir të interesit shumë të madh që nuk mund të rezot për vësën çofse për më nuk këtmit. Vetëm me kët kusht. Paniç nuk lejohet. Vjedhë kus me kërkuaj vajzën tënde, ti të nuk e nje mirë. Ti ta mësh putë. Nia. Wallahi filoni kanë më kërkuaj vajzën, motorën. Çfarë të bëj? Çfarë njerëz ti thua se din din etmit serioze çka kemi të kod bëjmë me jetën bashkëtor jo tëmet që kanë bëjmë biznes asoj po të vet për biznes po të vet për martesë atëre obligohemi te u këtmet nëse nuk din ose din në met po për shemb tas mund të jetë banale kështu pak çesharake por duhet më përmend më kuptoj më drejt vjen me me lyb vozë dhe kujt mund vallë një sakshalom sa nuk din futboll me lut miraftë se sa të luim gjithë hup çka ka lidhë futbolli me martesë Skalidia, të tregoj atë çka ka qalidë me të? Apo, kalzoja atë çka qalidë më aq ç'po pyet. Kaç, në anën e kufive. Ja s'ojmë znat. Ja s'ojmë tregoj. Kondolet me tjetër, po kjo më ditë nuk ka të bëjë me aq ç'po pyetesh. Nuk baimë treguat. Mbuloja. E mos fuon nga se bjen në gibet. Një zi mund të bën gibet, më arsudo mendrësh me ganjera, po kjo është shumë klasike, të bëhet gibet drejt për drejt. Por kujt dikur drejt përdet. Filoni e ka qitmet. Kanë disa njerë mundon ta embalazhojë një gjihet në tyne, që tiat më, më të rëhqyes, që tiën më të arsyeshëm këtë dikur për manja. Dikush po shaham vije dhe thotë, dëgjoni burra, wallahi e dini që uni s'kam zanat me bogibad, kur's bogibad, po e di ti, s'pam çora po vol për filonin. Subhanallahu. Ha gjo gjibad, folësh ti, po arsyetosh, se, se kë njëtë se ke pas kurrë që absolute nuk të amneston nga nga, po thëmë, mëkat i, i, i përgojimit, nuk të mënstanke, të i keranë mëkat të madhë, pa marësisht parathonive që i ke paraprim e to, këti përgojimit. Për një dikush të të, dënë me, subhanallah, nga zilia i, i, i, i vëllën zilia më rena, nuk komë mundësi me e duru diken, dëmëja përmenit mëtë, atër mundohet këtë mëtë me përmen të ambalajuar, me embalazja të ndrysh me sikur se e para për menat dukar sëtu, e dyta që farë, thot, thot për shambull, thot, nuk e di është një pun, zdi e me ju kalzua jo për njonë në fënë, po, gjyështë vëllë e kam për duhet në minimua ti, se me ju gjyështë ka gabu, ora, ata njerë nuk kënë adekuat për minimua, ta suni një muajnë ati. Ata re fillon, ata suni, hajtë kalzën e kalzën e kalzën e kalzën, po jenë s'pëdi, tregona, treg më vetëm me motrës vetëm timon jashtë bardh. Dikush vije thot Zotën e haruajsa keq çov për hap, s'mbet njëri një kur ku me shku. Ato thën pse çka u bë? Lejse se, se mos vetë çka pa sot. Halasun po kfilla çka ku paç. Çka ke pa njerëzun? Çfarë ke pa? Ato e pa shpilonin. Ja përmend me të natën. Në emër të jalozis, në emër të mrzisë, të malli çka ka kaplu, as ka të bëjë kjo me mrzitë. As ka të bëjë kjo me Skotba kjo me dert. Po ka të bëj me pergojim, nuk dinë ç'më pergoju. E hajtë pergojon e ka dera një lloj mrzie që më ka ka plunë, një lloj ndodhe që më ka ka pluh për kët punë. Dhe pergjojon vetëm atë. A daj ka format dhe më ç'shejtani munduhet përmes tyne të na e arsye tëi pergojimin. Çfarë ti ç'sheftresh në karsotut? Mërzia është a po pergjem apo jo? Arsya. Nuk çon shumë pesh. Përse thash në rregnë të caktuar, në qoftëse, në qoftëse nuk ka mundësi ndryshe për rëtë se kështu. Sa ka përgojim, ta është fatkecish që ndodhë mes antarët familjes, të fatkecish me të madhe bëhet mes nusëve dhe viherave, këtë, këtë dy palve që fatkecish shtirë për është me u gjetë gjutë për bashkët komunikimit vazhdo shumë si duhet. Shoma nkesa ka. A nuk është tur që vihera të shkon në pendea caktuara, do të përhapë metà të nusës vet. Hanusha u joz, as gruaja e djalit tënd. Edhe nëse i ka 100 metra, lavdoja. Ka se je duke tregu të mallin tënd, fytyrën tënde. Ëpërgojon. Jesh qëstot, jesh qëstot. Sa krimsonona me gatuh, sapo dike me gatuh, sa krimsonona korfis me kopë në dorë kështu marr. Sa bën më shumë? Sa më përgojon? Buloja. Ajo se ka promet me Ramsonja. Merësi çiken tonë msoja thoi çika jam. Na e kena adatë ç'është, na kem të ç'është. Edi çet gjithkush gabon, edhe ka unë kam bën fillim. Ha dit msoj, sikurse non. Vallai kjo kjo është ajo që sill dashurinë dhe respektin, jo për gojime, nëna por për gjën. Nuk usha çfarë bën, nëna na por për gojen virrën. Çfarë adetë kishin pas, shtëpi ç'është kum po kor, skuqni korrën çash të më bë një gruh një gruh mos vet, një gruh ç'është Sempre pergo, ajo është nona e burrit tënd. Ha nona, është nona, nhije të më të afërt me ty. Po ne është turp çë për hapën mitë të, të shtëpisë. Në çështën e këndin e mit, ka problem. Duhet të dim ku ti adreson problemet tona. Nuk si ka burr me vet, ja tregon burrit problemet dhe burr duhet të jetë aktiv në shërimin e këtyre problemeve, mirë me probleme serioze pastëruar po mbra në shtëpisë. Edhe nëse viera nëna ka probleme me kuptim, keq kuptim me nusën, i tregon djalët, "Daj, bën xide," i tregon burrët e saj. Familjarisht e zgjidhen polemit shumë as mirë, por të verdhur më tutje. Do ka xide për gojime. Do ka xide për hapjet me poshtë për kado që të mrinë. E kështu mëro alon rruajt. Andaj ka shom shumë, shumë të fatulluar për gojime. Po për më në pishambë është shumë që fatkeqësisht njerëzit tek ne binë vazhdimisht në këtë problem, por është një dukuri e shëmtuar negative që fatkeqësisht fatkeqësisht do të thotë disa njerëz çuditën ç'u dukuri negative për gojimin. Ma fol për njerin po na për dikani, për ka në s'folën për dikën, për këngën kanë me fol. Se në dukunë para mënumë pas, nai pa folur për dikën. Pa pa utoll me dikën. Çka më fol na? Me sa njerëz të gratë kjo shumë e theksuar, Allah na ruaj. Na duhet të ruajmë ose për burat e tjera, për burat e tjere, për atë e për atë, ose ngruja për të përhapë të metë e burit vetë, ku të e grat e tjera, Allah e narut. Buri jam kështot, buri jam kështot, a i kështot, a i nuk den, a i nuk ban, a i nuk... Nuk përhapën të metë të njerit më të dashmë në buët që e ki. Nse ka të meta, mbulaja, këshilaje, ndihmaj të i plecanë të mangësi, jo duku anë ku të kosh të ata që kënogjë kur dingso lajmë pionës tonë apo burri ta përgojën gurëvet tek shokët e tij. Sa përgojën vetë, sa vallajs di, sa më nënkuqum hungër bukur të spija, as marran sanas bën sanas, dy vjonu gjin me me, me me i fërguar këto me radh. Tash çse kjo është e mirë më marrë mësoje, këshilloje. Por oshte, por jamë paraqitë me dalon e tek tiër, me fol për të, inse kjo vallaj ka më po mot të ndoja. Ku do të çrrihesh më një herë dëgjon, ja fol për të, ja aparat, ja parkat s'ka qara pa kur për dikan. Dhe gjithë mund, këtu e biseda, gjithë mund përhapja këture të metove bëhet në edretat gabuara, t'kish me majt mbiullur, ose me të regu t'i ku që mund me ndihmu për një me, n'gorsh që vështi po të me kam një problem, t'lutna, hojgjë ndërruar, t'lutna, mësus ndërruar, t'lutna, njekjë ndërruar, dikur që i kamë të si me ndihmu, ati e përhap, at Aty në betet. Dhe gjithë më me dëshirë për të bërzidhje. Pa nuk bëtë më betin në meset dhe dhe, dhe dhe dhe dhe dhe bërzidhje. Asë njeri, apo asë njerë nga ta që janë prezent, nuk kanë asë afësi intelektuale, asë materiale, asë as një le afësi, nuk e kanë për të bërzidhje. Pse pra pikazan? Kej bje si kurse njeri me shku të këzruhtari, të këzruhtari, mirita, mirita, por nëni, një dhamë pëmë dhamë nuk e di... Në falë, po në përdham nuk jam, nëse kine karik me të nëreq, atë të avullinë të atë njëri. Qështu të që i bjenë me shku me, me prapë, në të me dikon që nësinë sështë ajë adekuat për ka qështi. Po dhemë dhemë dhemë dhemë ditë ku du të me shku. Dhemë barë ku, ditë ku du të me shku. Do me ble, bokë, ditë ku du të me shku. Edhe këto, e qofë se duhet dikuj, dhemë azda, jemi në telasha, në ka po për dre Për ndo kan penier caktuar. Duhet me tregu dikujt, t'mendet dikujt se duhet në pozgjidhje. Ata rend këtu trokas në der caktuar, në adres caktuar, jo gjithmonë, jo çdo kujt, jo çdo rast, jo çdo nej, jo të tubim. Kjo, kjo është haram i madh për gojëmes, haram i madh, nuk lejohet. Përveç vetë fakte që Allah që leu ka krahasuar me ngren ushqimin e një dekun, çka më të mash. Allah i kështë për amë në bërë. Lëhë që në ti përgojimi i djetarëve, i hoqëllarëve, kjo është edhe ma endaluar dhe ma haram nga si mishë i tyrë është helmuar. Me i të kujdesim njerëzit, ka njerë njerëzit eh, talen me ndënjë për i hoqëllarëve, se si po ligjerën, isharë pa pregadit, s'ta mush menën, s'dje lezën kënjirën nëherë, la joa, që ka përzhjës në këtë punë qofë se ki më si më përfitur, përfitos, ki më si, shkadi kënë të të të tërë, por më së falë, më së falë për e gjallarat, nga se allo që leoane, ata i ka përzidhë, që të bënë ruacet dhe mbrojst të fesë, këtë dhe për ata që popli kodove për e tyne, qofë të e mësus, arsimtar, mjek, njerës të dishëm për gjësi, qofë se kandërin të mjetë, kepad i që ka taj, çelojati apo atë që është adekuat për ndëjuar këtan kisë që mund bën zidhje, që të bën zlidje por ajo që të bëhen tema të të të ndajeve tona, tema të tubimeve tona para hapjes të më të njëjtë. Dikush vetë për to, kuris është ai çadioni për Jonin? Tani folaj për tjetrin. I, ja, s'pëdis kurri çadion me gazoj për filonin. Edhe ai gazoj për koshin e vet, eky për koshurin e vet bëhet një turbim ku zuat në rrugë vëng i beti. Konkurrencë, apo njëriçë duke i bër se kush po bie një stori më interesante të përhapës të mëterëve të ndokut Allah na ruaj. Në kjo është edukuria shëmtuore negative që tash po na rrezikon më të madh, po na humb socialitetin mes vete, po na humb dashurinë, po na humb këshillën mes vete. Nga sensi i kesh mirë, oh mashallah, ku me konsti ë nat kuptim të lavdatave, të qeshjeve këtu më ron, po sa e ka në shpinën Vjen teatër. Po duhet më thon se po prekës se ti bësh skor konsert. Subhanallahu. Pse lop of pse pse pse në këtë shkollë nuk na vjet turpë zoti me fjalë. Pasot na e kthe në shtëpi dhe më bë thujin sy atë që do më thon ose hesht. Kjo është rregulli jon. Ose ti sikimund si thuj diku që mund të thot, po rreth ngushtet përfundon problemi me zgjidhje jo që është thotu për lime për hapjen e tmetave. Ase dallon që të zgjerohet pak rrethi i njohjes së tmetave të kujt për të zgjidhur problemin. Dallon kjo nga përhapja e e një tmete për të shtuaj problem i dhe të përhapë keqja. Kjo dallon shumë prej të parës e dyta. Dhe e dyta prej të parës. Njerëzit sot fatkeqësisht sikur që Po flasim për dukurin negative tash nuk mundem me thon fatmirësisht se jemi në temën e dukurive negative. Ku flasim për të mirë të shoqënis, për bukuritë e e, e shoqërisë tonë, po themi fatmirësisht alhamdulillah. Tash po flasim për, për dukurin negativ, duhet themi fatkeqësisht, duhet themi fatkeqësisht, edhe fëmijët po mësohen në pergojuk. Ku shojmë prend, ku shojmë vietet, ku shojmë sot, ku shojnata po më më pergoj fmijëv fmijë në pergojan mi ju, ndaj kur vjef mi ju, dhe të përmenë ty si për një të metë të dikujtë, ndalë e thëjë zbanë, në së fërëshë, nuk dojë që nuk dojë, këshilajë, përësitë, që së pakun që se në nësë kemi pasë, fatën që të rritemi në një ambjent të shëndosh larkë përgojimit, atëre të i kursejmë fëmije tonë nga këta virusat që njemi prejkë dhe smukë, jo që ata të i përflim si gjenerat e arshme në procesin e përgojimit kolektiv, apo që pastaj pa dushim të nashkaktohen problemet te e te e të më dha si pasoj e këti komunikimit të pandërgjetëshmë dhe të pandërshmë me zvete Allah në rruajtë. Në që këndërruar, unë shpesa që i kemë të te për të kështë e shërbjusin një këshilë, por osje e përgjëmë që të kujdesim për gjuhon tonë, që të kujdesim për të bime tonë, Ta kemi parasur se gjdo fjallë që e nëzirëm, kemi me dhe në logari për të paralat azo gjelë, andë i bëhu i kujdeshëm, se në qovë të se nuk të dëgjën personi që pofletë për të, dije se zotit ti është duke të dëgjuar. Dije se me leke që i kine dy krahët e tu, që shkruajnë punët e tua, dhe shenojnë atë që të ke bërë, atë që ke folë, ata e në duke dëgjuar këtë folër të ndinë. Ata e në duke dëgjuar k Ata në duke e shënuar dhe regjistruar këtë përgojimin të në për të cilin dhe që apë është lëgari para latës u gjallë. Të pëndohemi, të këthejemi në rrugën e zotit, të ruem gjuhën tonë dhe të jemi nga ata që me dëvërtet në përpikri e zbatojnë hadith në pegamberi e sasrem ku thatë Mën kani juqminu billahi, u li jaumil akhir, feljekul khajran e u li esmut kësh bësën Allahun dhe ditë në gjukimit, le të fletë mirë, le të fletë bukurë, le të fletë këndshëm, le të fletë vërtetën, ose le të heshtë, ma mire me heshtë, heqëmës me folë, se kur të folë me engarku vetën, me përgjësi dhe denim dhe mëkat, të ka Allah u gjelë gjeralu. Allah i pastrofë gjuhë të tona nga përgojime, dhe Allah i pastrofë të ubime të tona nga përgojime. Besimtari në qofë se gjindë duhet t'i kështën ata dhe t'a mbron dherë në vladë vetë, t'a mbron dherë në mëtër, nësë falë një motorë, kështut, nuk bënë me falë kështut, personë nuk është të, andaj, kur vjenë, flasëm, t'a mbron një në cëtërin, nëse muslimani mbron muslimanin, musliman nuk e jepë musliman, musliman nuk e dërzën muslimanin, musliman nuk e shetë muslimanin, musliman nuk e mashtërën, nuk e tratër muslimanin, Vllajsin çem se si kushen aka pësu Allahu xhallahu war rahmet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zotë qoftë beselana madhuresh si të na ruajnë nga këto mkatë nga pasojat e tij. Të na ruajnë nga sherrja tyra që na përgojojnë, të na kan zili dhe nuk na dohet mirën. Allahu na ruajt prej të keqjeve të ndryshme dhe prej këqijeve të, të ziliçarve, këqëbërzve dhe përgojuesve të ndryshëm që nuk na doijnë të mirën. Allahu na i mbuloft mitat tona dhe na i fortë mkatat tona. Me këtë po e do fund kësaj teme në këtë pjesë. E, e bëm një shkutit e shkutër shiku në ruar dhe pasaj rikëthejme me mundësin e inkuadrimi të uaj në këtë emision me pyytit e juaj andaj në ndyshni, Zotë i Shmullet. <të> shiku në ruar, o rikëthujem përsëri në pjesën e dytë këti emisioni dhe tashme numri i telefonit është i qartë në pjesën e pashmet e ekraneve të juaj dhe ne presim në gjithë dhe moment prej tani inkuadrimin e juaj për mes telefonit. Kemi telefonat me njëherë dhe atë e nëkuadrujmë gjithashtë me njëherë. Salamu aleykum, hoq. Aleykum, salamu aleykum. Salam. Kishat është me bërë një tëjtje, jam një motër muslimon me, fali pasko namaz, me bërëm, këshvill fal. Ambranohet mu namaz, dhe edhe tek shilaj që është haram, ajo praf vazhdan. Po, e qartë, e qartë. Salamu aleykum, aleykum, shkulli. Aleykum, salamu aleykum. Aleykum. Salam. <clears throat> Bëria fall, të shikuarit e fallit, të shkuar të ata që bëjnë fall, të gjitha këtu janë për haramëve të mëdha. Andaj e, për ata që shkojnë tek falltori, sa për kurrështje, jo për të besuar, jo për të marrë lajm e pyetje në vetëm për kurrësh, e djegapo that me këqyr. Për ta ka thonë pejgamberi sa do thotë nuk ju pranohet namazi 40 ditë. Para mendoj namazin gamë pa të kryesore madhore nuk pranohet. 20 dit. Veçmësh ku çapo that. Me çfarë ta merr në çës se i beson kush i beson ka thën Peygamberi so'm ka mohu at me sin kar Muhamedi so'sallam. Qas nuk ka mundësi të pajtohet të bashkohet e, besimi ndaj faltorve dhe besimi ndaj Muhamedi so'sallam. Një nuk do të më mohu. Ja duhet me mohu Muhamedi so'sallam, ai i besu faltorve, ja duhet me i besu Muhamedi so'sallam ai me mohu faltorët. Një nuk do të më kon. Ne kemi dy at bashkojnë. Kjo për ta që shkojnë, e qka të mërën për ta që e bojnë, e fitojnë pare për i kësaj, e marështoj njerëzit, për të njështë kjo është për gjinëve të noja, ti vazhdojnë me e këshilu vjerën të ndër, por jo vetëm ti, dhe të këshilën dhe burë, gjallët nga paket, dikushe, mundoni me të mirë, me e këshilu, në qëfë se prënën, elhamdullan, por në qëfë se e vazhdojnë këtë mëka dhe n Atërapas duhet të, të skijëna për këdë, në zvetë, në është në regullë, se të këtë do të na mozohet në rregull se ti skiç ka të bësh me këtë çështje ti nuk ke përgjigje për virrën tanë Allahu el-mosmir. Ën kuadrojmë tek notaën 88 të, të, të, të, të, të, të radës. Selamulejikum. Aleikum, aleikum selam warahmatullahi. Është lasht për digjja e Islamit nëse një neri një ka noflën e foshë më shumë se dalja, sepse so nofla e nalt. Aleo aleo rregullimi që të vijë në proporcion me nofën e nalt. Kur di e se kjer në ufull, e, edhe në shështëri i ban stres, for edhe gjatë ngrënjes, e, nuk mënet që t'ngrën asmi e fashqit so, duhet, nësë është proporcial me nuk në në në në në në nga. E qartë, alaikum sëllam, në në qovës të njëri ju jo, ka ndo një a, deformim të qartë në f, trupin e ti, në ftyrën e ti konkretisht, a, dhe veçanish kjo deformim e edhe i pengon, edhe dhe del para njerëzë, por edhe i pengon njëtë në përrejshme se kur së shushimi, atër lejohet që të bën intervenim kirurgjek për ta evituar këtë deformim. Për në edhe në këtë rast, lejohet intervenimi kirurgjek për regullimin e nofë dhe se pashtme, në qovësa është, në më thonë, jumë proporcion të barabart me nofë dhe si përme. Lejohet nuk ka dhe që ka të keqin këtë dretim, për dirë sa situata është si kurse e ke përmendur, Allah dhe në mas mire. E në kuadrojmë telefonatën tjetër? Selam aleykum. Aleykum, selam a ratullam hozdishta me të vetë, më kanë thonë nuk të falë e faksë, jaqësia, ma zëmë dhejtë natës. Po. A, është kjo? Qa fa me më në që? Po, e qartë. Uh, se përket, uh, kësaj pythinë, duhet të dimë se gjdo pythinë, gjdo namaz e ka kohën e vetë, kur hyndë dhe kohën kur delë. E salaj e lovala, thëtë, inës salata, kanët alel mu'mininë e kitabën me uquta. Namazës është obligativ për besimtarët në kohën e vetë. Në gjithë namazës ka kohën e vetë, kohën kur hyrën dhe kohën kur delë. Të gjitha namazët e tjera, drejka, i këndi, akshami, përfundojnë kohën namazë viju, së për shembol, drejka hyrën në kohën kur delë i largohet nga zeniti dhe përfundojnë me hyrën e kohës i këndi, dhe sitëhin koha i këndisë përfundojnë drejka. Sitë hinë koha e akshamit, përëndën djeli, përfundan koha e i kindisë. Edhe kështu edhe koha e akshamit. Tëse koha e sabahut nuk përfundan kur të hinë drejka, por përfundan kur linë djeli. Dhe koha e atësis të ashtu të ka më aspetim të këdjetarën kur përfundan. Koha e atësis a përfundan me hyrën e sabahut, që nuk kuptan se atësia ka kongja tërnatës, apo koha e atësis e ka një kohë të kufizuar sikur sa ball në kod të bojë më hyrën e kuş tjetër e që në këtë rast është gjysmë e natës. Ky është mosmatim mes dietarëve, ka një hadith ku i dërguari sallallahu alaihi ve me sellem ka përmendur se kuajaci sfundon me gjysmën e natës. Po gjysma e natës nuk ora 12. Sikurtana. Por gjysma e natës përcaktohet ë si mesi i dy pikave. Vetëm këto dy pika. Pika e para është hyrja e akşamit. Sitëna ka shomë spika par, gja se ky është fillimi i natës. Dhe pika e dytë është hyrja e Sabat, gja se ky është përfundimi i natës. Dhe gjysma e natës është gjysma këtu dy pika, që nga ne mund bie para 12 dumeve, kanë ne mund bie mas 12 dumeve e këtu me radh. Andaj është mirë që nëriu, do të thotë pa arsye, mas më e vonuajtin pas gjysmës së natës, jo pas 12-së, por pas gjysmës së natës, që thash kë gjysmë përacaktuesi mes i dy pikave. E që pika par A është koha e akşamit dhe pika 2b është koha e hyrjes së sabahut. Nuk është mirë me me me, me vonuam. Adi mund të thimë se dal kuaja cis nëse pa arsye e vonoi mjaqin deri pas gjysmës së natës. Po njerëzit janë të smut ose njerëz shumë i lodhur kanë ai pak më pushuani tani të falet pak më vonë e pastaj ka zënë gjumë dhe falet pas gjysmës së natës ose gruaja që kanë me cikël menstrual dhe pastuat pas gjysmës së natës, ajo obligohet më falet, ata obligohen më falet. Ata falen nuk kanë gjëna për këtë çështje, kësaj ka pas arsye. Po njeri pa arsye, nuk e najt, hajt po kështu televizor, hajt të qit pun, hajt po dal pak po shetit, hajt ma vonë, hajt se ko kujatësia. Jo nuk është e liuar. Nuk ban me vënuja cilë më te, përse gjysme e natës pa arsye. Dhe a që të kanë thonë ty është në regull, por e me orën 12, por është me gjysme e natës, se si unë e të kalzova sësi, përsa këto gjysme e natës, Allah edhe në mësë mire. E në kuadrojmë të natën të të, të Po, gjinderëm, dhejsa një pyëtje? Po. Po, po të bëgjëm. Samë natë jo së më bëgjume, a ka drejt me shkumën banket? Me shkumën banket? Po. Në qfarë lojtë banketit? Me gra, me bura bashkë, qëqyshë? Me gra, me, me bura. Po, po e qartë, e qartë. Salam aleke. Salam ala ë uh, jo famra mbuluar nuk po normalisht uh, e kuptoj se kjo pejsaj pritet që të jetë më devotshme, më e, e uh, përpjekur në rregullat fetare, mirë po pyetja duhet bërë muslimaneja, ga s'e dha që është e mbuluar, edhe ajo që nuk është mbuluar, e nuk është mbuluar, edhe është muslimane nëse nuk e kanë mbulesën. Që të ndihesh është muslimane, ka se gruaja nuk del përfitën nëse është e mbuluar. Ajo bën gjuna të madh dhe bën mëkat dhe ka obligim të mbulojë por ajo nuk do të thotë se e pambullu me që është, ajo ta bën me shkuë ka halal, ajo që është e mbullu me s'bën me shku. Jo, së dyti të barabarta në këtë barabar drejtë. Gruaja muslimane po them, jo e çmbuluara. Gruaja muslimane e ka të ndaluar të marr pjesë në ato ajen, në ato bankete, në ato ceremonik ku rzin burrat dhe grat bashkë, ku ka muzikë, ku ka lkale dhe më shumë bua të keqe kështu në radh. Enveçanti Gruaja e ja mbuluar e ka edhe mahram, për shkak se ajo dëqysh me mbulesën e saj mund dhe që, të që dikujt t'ia bën këtë liuar, çemës me, me kum haram, si shart kjo amlumja këtë. Me kum kjo Allah si shart kjo qi fal namastu. Andaj, jo pse kjo e ka mahram se tjera, por për shkak se njerë mund ta keq kuptojnë rën e saj, dhe të mendojnë se çka ka kë punë keq se me, me kum nuk është haram kjo. Andaj kjo bën edhe më keq, në çuse me shami Allahu na ruajt me mbules, mund jetë në atë vend ku grat janë zhveshë e burrat vallzojn me grat huja, është banket i përzijme këtu më radh, nuk e ka vënë një grua muslimane, nuk e ka vënë një motrë mbuluar, ato vënë anda kanë frikë Allahu xhalla huala, ruajeni, ruajeni i marr në fjesën juaj, ruajeni bulesën e juaj, ruajeni fenë juaj e mos merrni pjesë në këtu ceremonitë janë të ndaluara fetarisht të marr pjesë në këtu vënë ku përzijen bash burra dhe gra, ku vallzohet, ku tej kalon ku feçrat e këtë të sot ne ka vendos Allahu xhalla huala dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam Të të të mama, po ornall, e në kodrujmë një tarifinat tjetër? Urna. Po, urna, vla, mirëma. O, las. Një përveqës e kështë, më, më të bëmë po? të kësënënjë jetëa. Po? Po shemë të në mos të më të të nështë, nështë më më mishën e të dhere të kështë. A janë zikë o të më e hovete? Po, po e qartë. E qartë. Uh, në grënja misi të dirët është haram, rëpësirë të ndaluar, dhe është pe gjunave të më dha, nga se Allah Gjellewala derën e konstruen të ndytë, nga se e ka kryuar dhe e shpal të til, ai që ka kryuar Allah Gjellewala, këtë do e shpal të pastrë dhe të lejuar, këtë do e shpal të ndytë dhe të ndaluar, ndaj, derri është do të ndytë dhe është i pa pastrë, si pas uh, mësimeve të Kurani, dhe është Dhe nuk leo që mo të ha. Po në situata dash nuk e di tani bjen herën tjetër me konç ashtu me kon dikun larg i braktisur nga gjeth është duke vdekur dhe ka një cup mish deri që kjo është situatë që duhet lejohet në këtë rast. Lejohet nga se ruajtja e jetës, nga se scoçka me hongër tjetër të të sa për më majtë tjetër gjallë kjo lejohet. Do von, po ne nuk na bjen u dha merron ato ona. Asën Kosovnin ku do kuft nuk mund marr dinë situatë që Mos e poshtë në vend banim gatosem se mos e poshtë diçka tetë me hanguar ose kështu me radhë, por duhet ndoshta nganjëherë çapo djona nëse jemi në situata të tillë atë vendimi strategjik është tjetër, jo sikurse është në rrethat e lejuara. Por kjo situatë është ekstreme që nuk duhet nuk duhet ta marrim për bazë nga surgjendia e arzakonshme. Enkuadrojmë edhe një telefon tjetër. Selam aleikum deru hoje. Aleikum selam ratullah. Dashtu me pyten për dy termina në fejnë islame, termimin momin edhe muslim. Për po. cili termin ka ma për kushtë shmëri në islam, momin apo edhe muslim? Kemi qështë përgjedi me ju, Zotiu Beko, falun dhejë. Ame një dheju, ame pojnë shala. Këtën dy termë shërjatike, momin mu, edhe muslim, Allah Gjallal hu, me të dy termet i ka mërtuar besimtarët. Apo, si kurse thëtë Allah Gjallal, wa ana awalul muslimin i thotë t'treguari thuaj un jam muslimi i par, në kuptim mëmësimet e Kur'anit, se jo muslimi i par në historinë që ka, ka pasur muslimin përpara. Dhe thot Allah Allahu xhe lal xalaluhu kad aflaha al mu'minun, ka shpëtuar mu'minun. Ënda të dy termet janë, edhe muslimun, edhe mu'minun janë termë shëretike fetare të përmendur edhe në Kur'an, por të përmendur edhe në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur bie fjala për kuptimin dhe dallimet mes dy termeve dietare ka vënë mendime Uh, për aja që është e rretrim për neve është se qëndrimi i djetarët e ehlesur në e volgjema është se këto du terme uh, kanë gja i shmëri me zbete dhe kanë dëlim me zbete në qovë se me një vend përmenet mëndaras termi muëmin apo muslim dhe nuk përmenet nga dhe vend termi tjetër për shamu keme dikun vëqë muslim përmenet jo muëmin apo dikun përmenet vëqë muëmin jo muslim Atërat ku është përmendur njëri nga termet i vetmuar, ai e përfaçon dhe e përfshin termin tjetër. Ka bëj të bëjë edhe me muamin edhe muslimin. Për çdo që të përmendur dy terma të njëjtën fjali, atëherë muamin e mend një kuptim musliman e mend një kuptim tjetër. Dhe muslimi është një njëri që e uh, i kënoблиgimet e Allahut Azotual larguën ndaluar, por nuk e ti kujdesesh në katër ditem. Është niveli më i ulti të çetërit musliman. Besimtar, muslim. Nëse muamin është një grad më e avancuar, ku një riu me përpikri kërën obligimet, me përpikri lërgohet nga të daluartë dhe, pa dushim, munduat që të krynë dhe pun të tjera që janë vëndetare, do të dhëtë, është me i devatëshëm muëmini, është me i përkushtuar muëmini sësa, muslimi. Në muslimi më tjepër është në, në, në, në rritën e dekleratus gojore të shoqruar, pa dushim, me disa vepra të caktuara, por nuk është i kujdesshëm, nuk është i përkushtuar sa duhet. Ai andaj ky është muslim. Mu'min është një nivel më i lartë, më i ngritur i besimit e që bëhet fyjal për njerëzit që i kanë obligimet si duhet, e, është i devotshëm, largohet nga haramat, por nuk është sikurse muhsini, grada e tretë. Apo i cili edhe në rrafshin e, e vepra vullnetore është tejet e theksuar. Te, te, te, te, te, te, ajo çikun obligimet edhe çi kryjn larguar nga ndaluar por ajo edhe punë vullnetare krysn posa obligative kryn shumë agjiron shumë nafile falat namaznat lezon kuran e kështu me radh edhe kvaliteti i ndihmave si si të tjera është cilëti i lartë. Gjasë ky i tretë Muhsin e agjiron Allah sikur se ta sha atë. Edhe nëse s'ka muzikë kështu atër ta den se Allahu xhellahu anah po e sha atë. Pra ne këtu janë tri gradat muslim, mu'min, muhsin. Gdo muhsin është edhe mu'min edhe muslim. Gjdo muëmin nuk është muësin, por është muëmin dhe është muslim, nërsa muslimi nuk është muëmin në raport me kuptimin e dujtë të të qinë muëmin. Por në qofë se muslim përmenet endar nga muëmin dhe muësin, atër i përfrin të trija kategori sigur se e të sejka në fillim Allah edhe ilmas mirin. E nënkuadrojmë telefonatën në të të të të radhës. Kale hozë, mëm roma. Mëm roma. Salam aleikum. Aleykum salam wa rahmatullahi ndër dashurojmë dobë unë pyete nëse po po po të dëgjoj më çorno e unë jam kasap e po. prej koxha shumë po a është dinamë me, me sos teleuma që është teleuma kjo fajle po e çart po notën e mirë notën e mirë zot mirë kalofshi mirë a uh, profesor i kasapit do të therr Bagtin është profesion i ndërshëm, i halal, fitimi është halal, me dy kushte. Të therë në emën të allatë, bismillah, dhe të therë kaftë të lejuara, atë që është leluar me therë, jo të therë nëluar, jo me therë derën, unë se have që pja therën dikuj, zë banë, në qëfë se therë për shama ato që hatën, lopën, uh, dashën, delën, dhinë, ato që hanë, dhjetë, dhe i primë në bismillah, atër kjo është një profesion fisnik, Jo profesioni Inderson e fiton të parën me Dirs, halal e ka padyshim dhe s'ka kur problem në këtë drejtë. Hepse thir shumë, inshallah ki pun shumë. Te Allahu shndet me fitim shumë. Heqmë se boj gole kështu. Nga sa to bagti Allah xhella walai ka fal për neve. I ka fal që na me hungër. Na njerëzit me ushqim me to. Ne sot prej heqmë se ki gole. 100 ditë më shumë prej prejse për Allah sart në kësht, në kundërsht kjo lë gjenocide apo që ke bën mbi bagti nga se ke arsye pse ke pre me shit me fitu, me hungur kalip dikush, doq prispun, mos u shqetëso për këtë çështë nga se e ki halal me len Allahu ta xogjalo. Ke mi telefonat tjetër e të të inkuadrojm. Urna. Alnomi në mamam. Në mamam. A deshat e u bën i tyty pak më herët saktë Në kafet, ku pjetë alkoholi nuk banë me i muslimani adhe muslimani. Po. Po në vetë me shtë të nisha, shumë kam kafet që e majnë ten, shumë mirë po hynë prapë. Po, e shartë. Po, e shartë. Në shalë, për... do të japim përgjigje, në shalë, o sotë mujnë, në shalë, këptum. E, ajo që tharës është ndaluar, ko të boj me ahenjët, ku ti rri në tavolinë, tavolinë të ngjitur, është gëzim, dhe aty por duhet alkoholi. S'banë shmuatje. Që ti meni vend bashkë me ta kupit alkooli. Por disa restorante kanë të ha opura të shtrigra kanë kopsht për jashtë, s'fatikish në çepaptore ka alkool. Në ditë veçanë, Allahu nuk e di, nuk koment dikun për afut alkoolin. Sepse hëmla po ka dhe restorante tjera që nuk promovojnë alkool. Sepse të pakta, por s'paku po bën shemb për tia se kam zin me fitu pa alkool është njëri nga njerë i bje situata, ë, është tavelinja ti e ndarë, tjetër është larga tje, e kështë të mërë këtë i shka tjetër, nuk është bashkë si kurse e parë, dhepse asë të të nuk kominë me shku pa nevoj. Po njëri nga njerë e qenë situata, në i drejkë, në i takimë me dikën s'ka ku me shku, është, është, është, është bërë problem me gjithë venë, të pasër të rësishtë, këtë i shka tjetër. Unë po flasë për dalarë e kurti. Kur ti përshëm, një tavletë rumlaksuara, jashtë me një vend muzikal, gratë vallëzojnë, alkooli pihet atje, ai t'i ofrohet ti me raki, katadan, ti ven, alkoholi, me një vend ku pihet alkooli bashkërisht me ta, ti e bashkë me ta nuk je ndar për ty ne. Ndoshta kanë vende të tjera përshëm, qose vëni është i ngushtë edhe pi në alkooli, e kështu më radh, kjo është padysh me ndalumëz bë me ti. Ka kafe, është e ditur se është kafe rakis, ashtu ç's bë me ti nëse ka gataci thonë që më në fund hinë aty gabim e kanë. U vë përdorson traçin të gjëra apo të ka hapësirë të mëdha, nuk është thësoni i alkoolit, është thësoni ushqimit, është thësoni i kafës me pik kafës, është thësoni ëmbëlsirave, por ka mundësi di kush me porositë dhe alkol. La porosia di ku lart është si bash me të asnjë tavolina aty e largosh, kjo një gjë tjetër. Por kafer akiza të dihet pietra akije aty. Njerën e nisi shkuin para akijat aty, të zban më që është padyshim ndaluar. Dhe besoj se ekipi të qort dallimin mes situatës dhe situatës. Dhe këto dallime bëjmë që pastaj mos të jetë edhe gjykimi i njëjtë për të gjithë njerëzit që hyjnë këtu në këto, këto vende. Ëh pse po them, është e encar që njerëi pa nevojë mos të mundjë natë aty vendin. Sot ku mund të si më ulargu, kjo është me të të të më e mirë. Telefon tele. Aleikum salaam. Aleikum salaam. A vjen më të boni çifte sot? Po, unë. Ëh e... Po, në forna. Po. Qka sëtë fjola, ja, rabi, ja rabbi. Ja rabbi, po. Po. Edhe se, qëtë forna, e lukëna për djohën, gjithë më thëmë, o zëtë rujesh, edhe gjithë më shkoj goja, me thëmë thëmë, ja rabbi. Po. A është mirë, a bëjtë i shaketë. Po, e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Kjo ala ja rab, rab i ka disa kuptime. Uh, është zoti që kujdeset për kreset e ti, kujdes të vazhdushum, kujdes që nuk e zavënësën në atë asë kosh, kujdes që nuk ndalet asë njëherë. Allahu gjallë u ala kujdeset për ne për firmarjen ton, kujdes për shëndetin ton, kujdeset për ushqimin ton, kujdes për funizimin ton, e kështë të mërë, kujdesi vazhdushum i ja, Allahu të për neve është rab thajçe në asill të mirën vazhdimisht në mënyrë graduale vazhdimisht nuk na jep për një herë por ne përshëmull ça të frym shikimi i thith për një viet më të çu për natë mbyt por në mënyrë graduale ta çon sa so që nevojoj oksigjenin ta, ta mundson të haj sa sa ti ke nevojë sa munesti ujin fshijun në të çon me mas andë ky kujdes i Allahu ta zjell në mënyrë graduale ky kujdes i vazhdueshëm ky kujdes që vjen drejt prit nga ana e tim kuda se është në bazë të dijes së të çdo gjë dhe së çdo gjë dhe ndonjë çdo gjë. Ky është kuptim i qasjes i ja, arab. Në kurtie e thirr Allahun me këtë amin, o Zot jam, o Ti që kujdesesh për mua, o Ti që më mbikëqyr mua, o Ti që më sill bekati vazhdimisht. Dhe pastaj thua kujdeso për djalin tim ose për ata ashtu më radh. Kjo është padyshim thirrje e mirë dhe e preferuar, atë nuk ka diçka të keqe këtu absolutisht, vetëm ka gjëra të mira është mirë që Allah unë të thirim me emrët e ti, nga se Allah u Gjallahu ala, dhe i kamësuar emrët e ti në Kur'an, dhe ne i kamësuar këta emrët, i dërguar i sësërëm që Allah unë të lutin me këta emrët. Unë i Allah il esma ul husna, fedruhu biha, Allah u kamë të bu kurandaj, lutëni, thirëni me këta emrët. Ja Rab, lutë, ja gafur, o të që falë më katëmi, falë më katëmija. Ja Rahman, o i gjithë më shirëshëm, irhamni, më më shirëm i furnizuan krezet e tua orzukni ma furnizo mua andaj duhet çe ti e përshtatim emrin Allahu xhelalu ala kërkesave tona por asa kë mund si dhe kjo është thirrja dhe lutja më e mirë e mundsh andaj vazdo me këtë arab në rregull është ka diçka që mund të jetë ndaluar e inkadrojm telefonin tjetër selam aleikum huzin deruar aleikum salam rahmetullah ju jeri – Alhamdulillah, të si, Allah e mirë. – Mirë, alhamdulillah, allëne. – Desha të vëjnë i të vitim, Allah rrëpë një kësijë së odit. – Po? – Për njësa pasjene që në smutë të i zemre, që i kanë dëngushtima dhejna o zemrës. – Po? – Një fje së odit ashtë është të i përdojrë një që shku më di, së është të vartë e duke di, Fër e zërimin e venë alëzëmrë, dhe më tonë, kompenzem të, të tjene gëmorën më që ka më pos maheret, me dera. Po. Po. Në nëslam, dhe më tonë, është haram nishë i deret. Po. Alejo të shkapi të i të diret mund zitë njërë. Dhe më tonë, të më tonë, po, të dhërë, tjartë, më tonë, të më tonë, të më tonë, të më tonë, të më tonë, të më tonë, të më tonë. Po, e qartë, e qartë. E dhe të të di, të shaksej, dhe më ton alei otun fejsonë. Është çort, është çort. A më jepëzëm ama thonë me tranu vdekjen. Sa di pse do tinë çort apo me tranu, ndaj ti është haramu fejsonë. Që është nda nuk është pas fejsonë në sipas rregullave të Islamit, sipas rregullave të Allahut alem. Është çort, është çort. Është çort. Eh uh, Allahu Jellaluhu për derën thot innahuriç, ai është i dytë. Dhe kë i bie se çdo gjë që kanë dhënë në së dytë, që nga Alkur'a ti nga themra ti nga kokat, nga mishit, nga çdo gjë, nga damartë, nga çdo gjë e tjerë së dytë. Dhe ndalohet përdorimi ti, i tij. Ndalohet shfryzimi i çdo gjëje që vjen nga deri. Kjo është çendrimi fetar i juni. Dhe, se përket pyetjes sënde, do të thot tash unë nuk jam ekspert i kësaj lëmie dhe as ti nuk posudon informata të duhura se a është kjo me verdhë e përdorur sot në mjeksi? A është kjo e vërtet një gjë që duhet të përdoret? A rrezikohet ndimi me vdekje? dhe avi e një dhe një këtë gjenë, jam e përdor, dish nga deri, jam e vdek, unë nuk e di këtë, Adhe edhe dhe për një se nuk e di se, realisht, si që në situata me operimet e tila, si që në situata me pasinat të ti, nuk mund të dhe të do përgjigje. E senca është se nuk ban me përdor, e senca është se ndalot, e pas taj gjitha të rejtim tjetër, gjë situatë që mund tjetër, e do mosdashme, e ka dhe përgjigjin A ka alternativë apo nuk ka? Besoj fuqimisht se duhet këtë alternativë. Besoj fuqimisht se duhet këtë zavensim. Në që se përdohet duhet këtë zavensim tjetër që përdohet. Por, për dhe së nukëm informata nuk mund që t'i referohem kësaj bindje që e kam në bas të informatat për gjithë për jo në bas të dhije së saktuar që ka të bëjmë e këtë qështë jandaj, e, nuk mund t'i api për dhe më t'i për seka që Allah dhe mësë mire. Kemi n Infoka oh, ke më të pa një të lë hëcet. Më vram ahun zeroar, djesh kam të pyet ia m'i. Nëna më ordoni po, ordoni. Ër po, të pyet që përsëritet, kujdes tash për ditëta dhe një herë se është fjala për mjet që kombonash me shpirtin jetë dhe shtamë pyet, a mund na mi lan emri imanik në pas një un arabë do më thash shpirt ose jet, po djesh kam të pyet, a është ke saktë dashëm mund që janë se Uh, lisa variantët është është emri gjendë, jo janë, yani, halimderit shumë. E që është emri dhe njerë? Janë. Yani. Janë? Yani? Po. Po, po e që afma. Halimderit shumë, natëm mirë. Alla, kjo janë nuk e di njënë në rabë. Në jetë dhe që ka gjallëri, njënë në rabë është jahja. Jahja, dhëta si kurse është emri pejgamberit të njërë, jahja, të birit të zikëria o të aleyhim e salamë. Në jahëja është taj që jetën, ka jetë, ka gjëllëri, ka shpirt, e kështë më rrathë. Po janë nuk e di, nuk e di, dhe unë, mund t'jedë në gjuhën turke, mund t'jedë në gjuhën të të të të tërë, që unë nuk mund t'ja përgjë për atë që nuk e di Allah dhe në mësë mire. Kemi të telefonë të të të të njënë kohatruhim? Sëlamu alaikum, Aleikum, Salamu arhatu Allah. Dhe shtë më t A bënë se nuk ka, nuk kumpo, a bënë me shku në dhe së tyne dhe se që a bënë po e praktikuj në synetin mirë dhe po folet sëmë për tyne dhe. A kënë dalën me disë tyne dhe së lefive. Po, po. Sërao, alejkum. Alejkum, salar. Sërao, vëllë këtu. Uh, termi rebioftës nuk existonë si termë, do mëndë që në mund të i referuhemi, për ta njohë të si grupë. Për shambull, uh, a kanë libra dë vete, a kamësime dë vete që quenë vetë në Rebjofsa, s'kanë kështu. Mëndë tjetë një grupë i njerëzve, që janë pjesë e tërsisë e muslimanëve, por të mundë kënë mendime të saktuara, që ne mundë mos pajtuemi në të mendime të në të saktuara. Apo, uh, kjo ndare se le filë Rebjofsa, për mua është ndare e përranuar, nëse, du më thonë, nuk mbasë të shkapohet mund të gjykojmë për dikën se është rebiots ose çka o kë rebiots. Mënyse këto termë duhet të, të larguojemi me, me këto etiketime këto llaqape, por duhet që njerëzit ti e emërtojmë me atë që i ka murtuar Allahu xhallahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enchu se pastai, këta musliman, këta besimtar, mund të kenë gabime, mund të kenë mospati, ato sqarohen dhe mund të bëhen në baste ë këshillave të ndërsiellta të takimeve, pse jua jo ndonjë debat eventual, por ju jo publik, ju jo më është musliman, pomosni arzë të dijes në katër ditem dhe të evitohen problemet. Prandaj un nuk preferoj që të flas këtu në përgjithësi për një grup ose për një individ. Bën me shku, s'bën me shku. Varësisht tash për çfarë dërsi bëhet fjalë, varësisht për çfarë personi bëhet fjalë, varësisht domthon ë çka dimna për atë njerëj a mund të ketë pengesa Serioza, do ku bazunë informata që kemi për ndaluar këtë merat, vetë ato tash janë çrrte që është problem ti trajtojmë kështu publikisht, këse bëhet për shkak se bëhet fjalë për dikën që më jam i bindur që shëmicia shqiptare nuk din për çfarë bëhet fjalë. Nuk din as rbiop sa çhok për kush janë këta, kur dolën këta. Donëk duhet të hutoj masë në jetën e njerëzve me ditë që ata nuk e dinë. Duhet që çdo qënd të trajtojmë si musliman, si besimtar, e pastaj çdo kush nga çdo kush mirët ajo që e ka të qeluar dhe nga gjitho kështë refuzot e që e ka të gabuar. Mund këtë, mund këtë individ të caktuar, që mund kënë ndonjë mendim, po themë kështu kështë njëmisht ekstrem, në rrëfshet të, cakt, të caktuara, po nuk duhet në bojnë që të ashtë njëni, të formun grupe të tila, se pas ka grupe, pas ka... Kjo është, me nejë që, dhe që mund të shka këtë në huti dhe panik një mes në njerëzë, pa asnë një, pa asnë nevoj Për daj ti në qofë se, ki di shka konkret, unë e për shumë të thua, është firën hodgja, në firën vend, së pe gënë këtë liberë. Fërta më nërë për këtë, në besedë private, mund të bisedojmë, a bënë me shku, a zë bënë me shku, pa më në qofë se ka arsye, se kudë që ka kërë e ka të mirë, a ka të derstë mirë, duhet me shku, pse jo, me mësu mirë. Për në që zikush, ka me dore devime, serioze, sh Të rrezikshëm për neve atëpo duhet të ndërmarrim masa dhe të flasim kundërtisht se nuk bën me skuajtje. Por në dyshëse se sa mbetet që të përfitojmë nga çdo që kemi mundsi të përfitojmë, ngasë uh, deturia është dhe urgësia është një gjë e humbur e besimtarit, çdo që gjon duhet ta marr Allahu dhe mësimi. Kemi një tremutërin kuadrorin Mordane? Alemir me Oman? Me Oman. Ë, uh, kom nipit e peljo. Po? E domni vënë pas në dhjetë orë. Po? Oh. Dhe kom dis, disa mendime se une i jem të doshtë mumlu, jem i fali 5 vaktët e namazit, besoj shumë le dhej kuran të gjitha, por është një pykje ta, ka është një problem të na se samë jem, pasë kom përnduan për mumlu, se po kom dëshirë mumlu, por dhe është problemi që po mendojnë ata se me rejë jem në atë fazën e pubertetit, po thëjnë që sjem të ditë me vendohës vetë, Po, e humbin e pritet edhe pak që ne të më kalojmë kjo fazë, am un po kom shumë dëshirë mo mbij. Eshtë diçka me vush, ka shmendime yrt. Po e çoft, e çoft. Ëh, kur dia kemi telefon të fundit, se do të kemi të fundit personde për shkak të kohës së kaluar, sado si qoft, do t'i japim me kësaj përgjigje dhe me kaq edhe e përfundojmë këtë emocion. Ëh, famra duhet të mbulohet në momentin kur të ndenë emocion madhore orthen në moshë madhore do të thotë e do të themë mherin në moshë madhore përmes shenjave të caktuara ose së ciklit ose forma të tjera që i kanë përmendur dietarët se janë shenja se ajo është futë në moshë madhore. Dhe në momentin kur ajo fu futet në moshë madhore duhet të mbulohet. Dhe këto njerëzit eh uh, manipulohen me njerëz. Ajo as tëri nuk dinë me vendos. Çka kamë vendose? Çka kamë vendose? Pani obligojmë që, që, që ajo e ka caktuar. Për shembull nëse ajo do të më bëni punë që kur kush si ka thonë, po, për shemë një vajzë dojnë me shku e, në Australi më punu, i ka pesë më djetë. Ka dalë të e larej me vendosë, të që përshkër në tje. Pse? Pse kur kush si ka thonë me shkuat e që është mirë. Kur kush nuk, nuk garantonë se e mund me konë, e, e, e, e, e sigurë, mund tjetë e sukserë në këtë Mi pa, një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të En themi pik pas mjeshtër, duan më shko, të ka dalë alorë më vendos. Siç a më vendos ti, ka vendosur për dikush tjetër? Ka vendosur dikush tjetër për këtë vajzë? Dikush që e më di më shumë se ja. A bën më vet një një një një po më ne 3, 5, 15, 16, moshë për famën. Sa të mëna për shembull për këtë e libër matematikës, a është i përshtatshëm a aj kishë mësua se kishë mësua. S'ka më s'ka më vendosur sikto. Ti kimë shkuar apo kemë mësuar? Dikush atë ka vendosur këta a bën ti mësu këtë as bën mësu. Apo jo jo të gjitha veprimet i ndështrohen picësorëve. Ata thash a kimë vendosur ti apo do ti më vendos? Jo ja. Ko, jo. Kogjoçi ka vendosur dikush tjetër. E lini ja zbaton vendimin në, vendim në diku që është më i ditor se ai. Në kët rast për xamin e famshëm Limone, nuk kaç ka më vendosur ajo. Ajo komë zbatua Nëse a duhet më e bëj tas duhet ka vendosur Allahu Xhela Walaa moti për kët punë. Po nuk duhem të pazim me, me zyrave. Edhe sa të thoin, deri në moshën 18-vjeçare duhet më ndalushamin. Pse? Pse nuk diim, halo, çka kimë dit? Ka si shumë gjëra tjera. Si shumë gjëra tjera nuk presim ajo me vendos fare. Ka vendosur dikush tjetër për të. Po dhe shomia dikush tjetër ka vendosur për të. Se duhet të cjell shomia për shtim pikë kësaj. Ka vendosur dikush tjetër çka kimë mësut në klasën e 9-të. Ka, ka vendosur dikush tjetër që a kime mësu në klasën e dhejtë e një mëjtë, ka vendos një kusht tjetër, qëfar piti ka marë në test maturës, ti kime zbatu, ti kime shku atje, ti s'ki tjetër rukë dalje, edhe shamija o që ashtut, nuk ka pun vendosje këtu, është obligim, që Allah t'ka obligu me te, duhet me zbatu, duhet me zbatu, e, vendimin e Allah Gjellewara. Pse shamija nuk është obligim, kër i ka vajzat 8 vjet, 9 vjet, pse? Sa e nuk dhe me zbatu që është duhet urnin, nuk e kupten që ka është urnin e la që është duhet. Andaj shëriati nuk e në